Det går galet. Det går galet. Det var inte alla kavallerienheter som börjat fly. En del av förbanden på den högra flygeln gick till nya motanfall. Hjelms dragonregementet lyckades bryta in i den gröna muren. Tre stridsformerade skvadroner ur dragonregementet Tåb, ett rätt nytt värvat förband, svängde också upp för att rida chock. När de såg sig omkring kunde de inte upptäcka några andra skvadroner i ordning. De skulle vara tvungna att gå till attack ensamma. Befälhavaren för den första skvadronen var kaptenen Didrik Celestijn von Stenbach, en 30-årig tysk född i Stettin. för den andra var den 26-årige Stockholmaren Marcus Tungelfeld. Hans ett år äldre bror Anders, som genom åren blivit sårad nära 20 gånger, hade gjort tjänst vid samma regemente till 1707 men just nu befann han sig ute på slätten någonstans i de hårt pressade livgardesbataljonerna. Den tredje skvadronen kommenderades av Karl Magnus de Laval en 28-årig kapten född på Foxerna i Västergötland. Hans trupp som till en början utgjort reserven bakom livkompaniet räknade runt 60 dragoner i ledet. De tre plogformade flockarna av män och hästar rusade med klippande standard fram mot en sträcka av den ryska fotfolkslinjen. Två donande salvor mötte dem. När Delaval i spetsen för sin skvadron sökte bryta in i de fientliga leden fick de sådana salvor i näsan, som han själv uttryckte det, att de misslyckades Återigen visade det sig hur verkningslöst ett kavallerianfall kunde vara mot ett rätt formerat infanteri som försvarade sig med välavvägd eld. I krutdiset framför det ryska fotfolket kom skvadronen att skingras, men snart nog hade de lavall samlat den igen. Tillsammans med de två andra skvadronerna gav man upp attackerna mot den gröna muren. Man mötte istället en ny fara. Ryska skvadroner hade börjat svepa in på stridsfältet. Skulle de nå de flyende hotade ett blodbad. Det ryska infanteriet var bundet i sina strama linjeformeringar och kunde därför inte hålla steg med de rännande svenskarna. Det ryska kavalleriet däremot kunde hinna ikapp dem och skulle kunna rida ner dem i drivor med minimal ansträngning. De tre skvadronerna gjorde vad de kunde för att uppehålla sina anryckande motståndare- vilket också i stort sett lyckades. Det fram till dess så passiva och avvaktande ryska kavalleriet hade trätt i aktion även ute på den vänstra svenska flygeln. Befälet över de svenska styrkorna ute på denna flygel fördes av generalmajor Hamilton, som också var öskötarytarnas chef. En av hans adjutanter var en 18-årig löjtnant, Wilhelm Ludwig Tåb från Örebro. Ytterst på denna flygel, med uppdrag att skydda arméns flank, stod de skånska ståndsdragonerna samt Åbo och Öskötta kavalleriregementen. En icke-fracklig styrka på runt 2000 värjor. Dessa förband hade också nåtts av orden att hjälpa infanteriet, men kunde inte åtlyda den, då det fientliga kavalleriet genom sin förnyade framryckning hotade att falla dem i ryggen. Sannolikt gick både Bauers och Valkanskis avdelningar fram mot det svenska rytteriet på platsen. Valkanskis folk hade som nämnts sin utgångsposition kring byn Tochtolawa och kunde från den punkten lätt överflygla sina motståndare. Manövern ryssarna utförde var snarlik den som de strax innan utförde på den högra flygeln då de fallit kröjts i ryggen och på så sätt avverkt hans chock mot egna infanteriet. När nu de ryska dragonerna redan mot den vänstra svenska kavalleriflygeln hindrade man också förbanden där från att undsätta det egna fotfolket. De svenska ryttarna ute på kanten fick nu istället koncentrera sina krafter på att rädda sina egna skinn. Skåningarna höll den mest utsatta positionen. De stod allra längst till vänster med sin ena flank helt blottad. Redan den första ryska attacken satte förbandet i ett nödläge. De omringades och i handgemänget som utbröt lyckades ryssarna slita åt sig ett av regementets standard. Denna förlust fick regementschefen, prins Maximilian, mannen som under morgonen sagt nej till den kossakbefälhavare som velat gå över till svenskarna att omedelbart ge order om ett motanfall. panor och standard var viktiga på flera sätt. De var som nämnts ett medel att leda och hålla samman trupperna i strid. I allmänhet hade varje infanterikompani en fana och varje rytteriskvadron ett standard. Parenthes. Standarden var betydligt mindre och lätthanterligare än de oftast lakans stora fanorna. Slut